Står det står i i Göteborgsposten idag att militära pyjamas kommer. Det har varit möte i Borås med arméchefen och det kommer att bli mycket nya såna kläder tydligen. Vi har tagit hit militärskräddare Malte Lindemann för att få höra lite om det där. Det är Valfrid Lindemanns son. Välkommen hit. God dag, dag. det är det nya. Det är marinens nya äggskalsmodell som vi ska introducera till till morgonmålet. Till äggen. Nå, i alla fall! Det var hade vi vill tala om? Jag skulle vilja höra lite om vad ni syr för nya kläder ja. åt vårt försvar. Hela försvaret bygger sin, till sin karaktär på uniformen. Mm. Eh, vi har ju försökt att modernisera den, det i de här pyjamasarna som vi talar om. Dessa pyjamasar. Mm. Som vi har nu den nya pyjamasmodell eh, modell 64. Mm. Den är gråbringgrön. Tillverkad av eh, Asbest För att kunna tåla den orhörda hettan i tälten Eldvakten ska kunna sitta på själva brasan Och eh, På så sätt håller det hela flytande Den innehåller vidare små luftkuddar Som gör att om infanteristen faller i vattnet Så kan han ligga kvar där lugnt. Och hämtas upp sedermera när kriget är slut <skratt> vidare så har vi de nya eh, badbyxorna mm. också de mycket slitstarka, tillverkade av galon, även dessa gråbrynggröna, för att kunna passa in i våra vanligaste vatten <skratt> och de eh, är givetvis topplösa <skratt> Det är <skratt> hela den topplösa baddräkten är ju en Amerikansk uppfinning, militär uppfinning egentligen från början. Så. Av general Patton. <skratt> va, va, va, eh, vi går vidare. Eh, vi eh, går i eh, Ja, checka grabbar ska ha Det har jag alltid resonerat så. Den nya hjälmen som vi har, den kommer att utföras. i. Eh, vi ska, den ska vara skär. Jo, det är för alla våra trupper ute i skärgården Om ska kunna höra det där. Sen har vi smälter och... det du... Jaha Du står och smälter, ja Det är det du de gör i kriget, när det har smält Då är det krig Då de måste trupperna nu. jag håller just nu på att Sy upp en liten kollektion För underhållningstrupperna De måste ha lite speciella kläder Vi har dragspelarna Med sina jättelika dragspel kamouflagemålade de måste ju också ha kamouflagemålade kläder fast roliga ändå så att fienden skrattar ihjäl sig det är ju det, det som jag det är fienden som ska, ska skratta ihjäl sig Ja, vi har även imitatörerna vi har lösnäsor modell 42 har du sett hur ser de ut? 42, den är så här lång. Väldigt kul sak. Inte det, en hemlig stämpe. Den är numera urbruk och användes som reservproviant. Tack.